בסדרת השיעורים על התורה שבעל פה, אנחנו היום מתחילים את השיעור השלישי של פרשת השבוע, פרשת שמיני. התורה שבעל פה ובכתב, זה הנושא שלנו להיום. אנחנו בקצרה נעבור על מה שלמדנו בשיעור הקודם. מה שלמדנו בשיעור הקודם, דיברנו על הקשר בין הקשר הברית בין אלוהים לעם שלו, דיברנו על זה כחוזה נישואים בין בעל ואישה, אתם זוכרים? כן, החוזה הכתוב מול האפשרות של חוזה בעל פה, נכון? אנחנו הבנו שחוזים בעל פה כמעט ולא קיימים, לא עושים חוזים בעל פה, אלא חוזים כתובים וחתומים עם הפרטים הכי מדויקים. אנחנו ראינו שחוזה בעל פה לא בא בחשבון בשום מקרה ובעצם כל מה שצריך לעמוד לעדות חייב להעלות אותו על הכתב חייבים להעלות אותו על הכתב וזה בדיוק מה שאלוהים עשה אנחנו דיברנו על כתובה שזה לא במקרה הכתובה היא בעצם השורש של המילה היא כתב וזה מראה לנו עד כמה חשוב ההסכם בין גבר לאישה שזה צריך להיות אה, דבר שהוא לא בעל פה דיברנו על זה שיש היום גם אנשים שעושים הסכמי ממון לפחות בנישואים שניים, נכון? אנשים אומרים אה, זה שייך לי, זה שייך לך וכותבים וחותמים את הכל, מלאים אותו על הכתב אה, כאן אנחנו ראינו שהברית בין אלוהים אה, ובני ישראל היא לא נחתמה בדיו אלא נחתמה בדם היא נחתמה על ידי שני הצדדים, נכון? אתם זוכרים? נחתמה על ידי אלוהים על המזבח ועל העם, כשמשה זרק את הדם על העם, החוזה הזה נחתם. החוזה הזה נחתם בספר שנקרא ספר ה... ספר? ספר הברית, נכון, ספר הברית, זה, זה שמו של הספר. ויכתוב משה את כל דברי אדוני הם נכתבו על ספר שנקרא ספר הברית. ב-24.7 אנחנו רואים את, את העדות הזאת, ויקח ספר הברית, ויקרא בעוזני העם, ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע. זה המסמך שעליו חותמים בני ישראל. המסמך הזה נקרא ספר הברית, ולפני שהם חותמים עליו, משה קורא אותו בעוזניהם. ובני ישראל מאשרים שהם מבינים את הכתוב שהם אומרים כל מה שאלוהים אמר אנחנו נעשה ונשמע לאחר שבני ישראל מסכימים לתנאי החוזה הם חותמים עליו ויקח משה את הדם ויזרוק על העם ויאמר הנה דם הברית אשר קראת אדוני עמכם על כל הדברים האלה אנחנו למדנו שדם הברית הוא הדיו בו נחתם ההסכם בין אלוהים ובני ישראל והוא נחתם על מסמך שנקרא ספר הברית זה, זוהי ההקדמה למה שדיברנו אבל אנחנו נלך עכשיו 670 שנים מאוחר יותר ב-670 שנים מאוחר יותר אנחנו מגיעים כבר לתקופת המלכים תקופת המלכים לסוף שלטונם של המלך מנשה והבן שלו הוא בנו עמון בואו נפתח את ספר מלכים פרק ב' סליחה מלכים ב' פרק עשרים ואחד מלכים ב' עשרים ואחד מאחד עד חמש שימו לב בן שתים שנה מנשה במולכו וחמישים וחמש שנה מלך בירושלים המון שנים ושם עמו חפציבה ויעש הרה בעיני אדוני כתועבות הגויים אשר הוריש אדוני בפני בני ישראל. מה קרה לברית בין אלוהים אל העם שלו? אנחנו רואים שהברית הזאת מתחילה, פה, לא מתחילה, אבל פה אנחנו רואים עדות שברית היא מופרת. וישב ויבן את הבמות אשר איבד חזקיהו אביו, ויקם מזבחות לבעל, ויעז אשרה כאשר עשה אחאב מלך ישראל, וישטחו לכל צבא השמיים ויעבוד אותם. המלך מנשה הוא כמו מלך אלילי. מלך, של, מלך שעובד אלילים והוא עושה, תשימו לב, באדום בפסוק ארבע, פסוק ד', מה הוא עושה? הוא בנה מזבחות בבית אדוני אשר אמר אדוני בירושלים, אז שים את שמי. איפה הוא בונה את המזבחות? בבית של אלוהים. מזבחות לאלילים בתוך הבית של אלוהים. והבן מזבחות לכל צבא השמיים בשתי חצרות בית אדוני. המלך מנשה עשה את הרע בעיני אדוני וכמו שאר הגויים הוא שם את האלילים שלהם בתוך בית המקדש הוא מלך כמו שראינו במשך 55 שנים ארוכות והוא בעצם גרם למשהו שקוראים לו והרבה אנשים בישראל מכנים אותו מסורת הוא התחיל מסורת מסורת זה לא דבר שנבנה בשנה שנתיים נכון? כדי שמסורת תתקיים צריכים לעבור לפחות דור אחד או שניים כדי שהמסורת הזאת תתפוס המסורת הזאת המשיכה בזמן השלטון שלו ובזמן הזה העם, עם ישראל התרגל לראות אלילים איפה? בבית המקדש תארו לכם שאתם מתרגלים לראות פה איזה בודהה כאן עומד מזהב כמו בודהה ואתם רגילים אתם יושבים פה והכל בסדר ולפעמים ורבה ומנקה אותו לעשות איתו כה מבריק אוקיי okay. okay. uh, כי אתם התרגלתם uh, זה הכוח של מסורת uh, בזמן הזה העם מתרגל לראות אלילים בתוך בית המקדש שימו לב uh, זה הזמן uh, שבעצם אנחנו רואים בהמשך הוא עושה דברים רעים מאוד, הוא מעביר את בנו באש, זה לא נכון פה 1 עד 5, זה כבר משש. העביר את בנו באש ואונן וניחש ועשה, שימו לב שהוא עושה הרבה דברים נגד מה שאלוהים אמר בתורה. נגד מה שכתוב בדיוק מה שאנחנו למדנו, שאלוהים אמר לא לעשות, ועם ישראל התחייב לא לעשות אותם, וכאן אנחנו רואים שהוא עושה. ויישם את פסל האשרה אשר בבית אשר אנחנו רואים פה בהמשך, ש... אלוהים אמר שאם הם ישמרו לעשות ככל אשר ציוויתי ולכל התורה אשר ציווה אותם עבדי משה אני לא יוציא את הרגל שלהם מהאדמה שאני נתתי להם ובפסוק תשע כתוב פסוק ט' ולא שמעו והמילה הזאת ויתאם מנשה לעשות את הרע מן הגויים אשר השמיד אדוני מפני בני ישראל שכתוב פה ויתאם מנשה לעשות את הרע מן הגויים, בשפה תנכית זה אומר, הוא עשה יותר גרוע מהגויים שאלוהים גירש כדי שהם יהיו שם. זה מה שכתוב פה, יותר גרוע מן הגויים שאלוהים גירש מהם. עד כדי כך. אז אנחנו רואים פה שממלכת יהודה הייתה בשפל רוחני גדול מאוד בימים של המלך מנשה. אבל הבן שלו עמון, הבן עמון לא היה שונה ממנו, אבל הזמן שהוא מלך היה קצר הרבה הרבה יותר משל אביו מנשה. <אז> בניגוד לאבא שלו שמלך עשרות שנים, עמון, הבן שלו הצעיר, הספיק למלוך כמה זמן? שנתיים לפני שנרצח. בן 22 שנה עמון במולכו, בשתיים שנים מלך בירושלים, שם אמו משולמת בת חרוץ והיא יתבה, ויעש הטוב, לא, שימו לב, גם הוא, הולך בדרכי אביו, אה? ויעש הרע בעיני אדוני, כאשר, אותו דבר, כאשר עשה מנשה אביו, אותו דבר, וילך בכל הדרך אשר הלך אביו, ויעבוד את הגילולים אשר עבד אביו, וישטחו להם, ויעזוב את אדוני אלוהי אבותיו, ולא הלך בדרך אדוני, לא הלך. ויקשרו עבדי המון עליו וימיתו את המלך בביתו. הוא הספיק למלוך סך הכל שנתיים. מנשה והבן שלו המון לא הלכו בדרך אדוני. ולא רק זאת, הם גם יצרו מסורת. מסורת שהייתה מאוד מקובלת תרבותית בימים ההם. בואו לא נשכח את הקונטקסט שיהודה הייתה נמצאת בה. הם היו מוקפים בעמים שהיו עובדי אלילים. זה היה מאוד מקובל, אפשר להגיד מאוד תרבותי, זה היה מאוד מקובל בתקופה ההיא, מי שלא היה עובד אלילים היה פרימיטיבי, וזה היה מקובל מאוד מאוד לעבוד אלילים. האפשרות להיות חלק מהתרבות של העולם, וגם להחזיק באמונה שאנחנו שייכים לעם מיוחד ששייך לאלוהי ישראל, קיימת גם בתוכנו היום. הרבה אנשים חיים את התרבות של העולם, אוהבים לחיות את התרבות של העולם, מתרחקים מאלוהים מאוד, אבל בכל זאת מאמינים שהם חלק מהעם של אלוהים. לתוך המציאות המסורתית שאנחנו מדברים עליה עכשיו, לתוך המציאות התרבותית האלילית הזאת, נולד לעמון בן, בנו של עמון שקראו לו יאשיהו. זה היה הבן שנולד לעמון, סבא שלו היה מנשה, והוא חי, הוא חי בתקופה של שניהם. היה ילד קטן מאוד, אבל הוא היה חי. כשמנשה היה חי, וכשאבא שלו כמובן עדיין היה חי, הוא, הוא נולד. בן שמונה שנה יושיהו במולכו, ושלושים ואחת שנה מלך בירושלים. ושם אמו ידידה, איזה שם, ידידה, בת עדיה מפצקת. ויעז הרה? לא. כאן אנחנו רואים שינוי גדול, שינוי של 180 מעלות. ויעש הישר בעיני אדוני וילך בכל דרך מאביו. מה כתוב פה? וילך בכל דרך, מה קראו לאבא שלו דוד? מה אתם אומרים? איך קראו לו, לאבא שלו? אמון. <אמור> למה כתוב פה וילך בכל דרך דוד אביו? איך דוד הוא אביו? מה זה? תנ"ך טעה? טעו פה? לא, לא, לא, לא. לא. כשאנחנו קוראים את המילה דוד, זה האבות אבותיו. עדיין דוד נחשב לאביו, אוקיי? הוא נחשב לאביו גם אם הוא היה סבא של סבא של סבא שלו. ואנחנו רואים שהוא הולך לא בדרך של אביו הביולוגי, אלא הולך בדרך של אביו הרוחני. הוא הולך בדרך של אביו דוד, אוקיי? ולא שר ימין ושמאל. הוא לא שר ימין ושמאל. הוא הלך... מה? נכון? נכון, נכון, דוד אביב, ואנחנו יודעים שהוא לא היה באמת אביב. כאן אנחנו מגלים את הפרטים, בפסוקים האלה, יאשיהו רק בן שש, כאשר אביב עמון עלה לשלטון. לכן הוא זכה להכיר, כמו שאמרנו, לא רק את אביב, גם את סבו מנשה. הוא הכיר את הדרך שהם הלכו, נכון? אבל הלב שלו היה שייך לאלוהים. המסורת לא הצליחה להרחיק את הלב שלו מאלוהים, אבל היה לה כוח. תכף אנחנו נראה באיזה הקשר. הכתובים מתארים את יאשיהו כמלך שעשה את הישר בעיני אלוהים. הוא הלך בדרכי דוד אביו ולא המון אביו. בואו ניקח עכשיו עשר שנים מאוחר יותר. יאשיהו כבר בן שמונה עשרה. כבר עשר שנים הוא מולך. תשימו לב, מה זה נקרא למלוך בגיל שמונה? מעניין מאוד, מלך בגיל כל כך צעיר, בעשר שנים הוא כבר מלך, בן שמונה עשרה יש לו כבר ניסיון של עשר שנים בתור מלך. הוא הולך על יהודה וכל הזמן הזה הוא נחשב למלך שהולך בדרך אלוהים ועושה את הישר בעיניו. אבל בתקופה הזאת הגיע הזמן שיהושיהו מחליט להראות את האהבה שלו לאלוהים ולערוך שיפוצים רציניים. לבית המקדש, אוקיי? הוא רוצה להראות כמה שהוא אוהב את אלוהים, הוא רוצה לשפץ את בית המקדש. בית המקדש זקוק לשיפוצים רציניים, אתם יכולים לקרוא את כל זה, מה שכתוב פה, מלכים בית 22, 3 עד 7. ויהי בשמונה עשרה שנה למלך יאשיהו, שלח המלך את שפן בן עצליהו בן משולם, הסופר בית אדוני לאמור. עלה אל חלקיהו הכהן הגדול, ויתם את הכסף המובא בית אדוני, אשר עשפו שומרי הסף מאת העם. ויתנוהו על יד עושי המלאכה המופקדים בבית אדוני ויתנו אותו לעושי המלאכה אשר בבית אדוני לחזק בדק הבית לחרשים, לבונים, לגודרים, לקנות עצים אתם שמים לב, שיפוצים רציניים אבני מחצב, לחזק את הבית אני רוצה לשאול אתכם בנקודה הזאת יש אלילים בתוך בית המקדש או אין? אין פה? או יש פה? יש. עדיין יש פה אלילים בתוך בית המקדש למרות שהם עושים שיפוצים אך לא ייחשב איתם הכסף הניתן על ידם, כי באמונה הם עושים. שימו לב איזה דבר אה, אה, אירוני. מה שבאמת מפריע ליהושיהו, זה לא שיש אלילים בתוך בית המקדש. מה שמפריע לו זה הצבע של בית המקדש, הקירות, העצים שהם כבר לא כל כך כמו שהיו פעם. אנחנו רואים שבעצם יושיהו אוהב את אלוהים, רוצה לעשות את הטוב ביותר, אבל למסורת יש כוח. יושיהו גדל בבית שבמקום נניח, במקום אה, לראות את עשרת הדיברות על הקיר, היה שם פסל של אה, בעל. ובשבילו זה היה אה, נורמלי לראות את זה בבית המקדש. וכל מה שבעצם מפריע לו, זה שבית המקדש לא נראה טוב, הוא לא נראה טוב חיצוני. בואו נמשיך -אה אנחנו רואים שבעצם מכיר, קורה משהו. פסוק שמונה, ויאמר חלקיהו הכהן הגדול על שפן, שם אנחנו רואים שהמלך שלח את שפן, דרך אגב איזה שם כזה מוזר, הייתם קוראים לילד שלכם שפן? אוקיי, זה, זה שמות מאוד, תכף נגיע לעוד כמה שמות לא כל כך שקרתיים, אבל שפן הסופר, נשלח על ידי המלך לתת כסף כדי שהשיפוצים יתקיימו, הוא מגיע לתת את הכסף לכהן הגדול חלקיהו, ואז חלקיהו אומר לו משהו חשוב, הוא אומר לו, <coughs> אה, ויאמר חלקיהו הכהן הגדול על שפן הסופר, ספר התורה מצאתי בבית אדוני, וייתן חלקיה את הספר אל שפן ויקרא אירו. אוקיי, אני רוצה לשאול אתכם, אה, למה זה היה כל כך אה, דבר אה, חשוב? נניח שאתם באתם לקהילה, אני הגעתי לקהילה וברה הייתה אומרת לי, אני מצאתי ספר בריתות. פה על המדף האם זה היה משהו אה, חדשה מהניטיברד מה את רוצה? הנה גם אני מצאתי פה ופה ופה ופה ופה והנה גם פה יש עוד מאה נכון? זה לא היה משהו כל כך מיוחד אבל מסתבר שפה הדבר הזה כן היה מיוחד מכיוון שהוא בהחלט אמר לו מצאתי ספר התורה ולמה התורה? כי זאת ה' הידיעה לא סתם ספר תורה אחד מיני רבים אלא ספר התורה ה hey, הידיעה, ככה קוראים לזה בעברית, זה לא סתם ספר תורה, אלא ספר התורה. הוא נותן אותו לשפן והוא קורא אותו. אני רוצה לשאול אתכם, האם זה היה ארוך הקריאה הזאת שלו? ארוך או מצר? כתוב פה? כתוב פה שהוא נתן לו את הספר והוא קרא אותו, אוקיי? אתם זוכרים? הספר שאנחנו למדנו בשיעור הראשון, כמה פרקים היו בו שאנחנו ראינו? היה את ספר, את, אתם זוכרים ספר הברית מאיפה עד איפה, אתם לא זוכרים את ה... את ה... סוף, מפרק עשרים עד פרק עשרים ושלוש, זאת אומרת הדברים שאמר אדוני והמשפטים, אתם זוכרים? ואז משה בא וכתב את הדברים ואת המשפטים, אוקיי? זה לא ספר ארוך, זה ספר שהוא אה, ניתן לקריאה בזמן קצר יחסית. זה לא כל התנ״ך שאתם אומרים ששפן הסופר קרא את הספר, אתם צריכים להכניס את זה בפרופורציה. הוא לא קרא מבראשית ועד דברים, הוא קרא את ספר הברית. ואנחנו תכף נגלה את האמיתה הזאת בהמשך. <ספר> <ספר> לא, ספר התורה שפה מדובר, אנחנו תכף נראה למה. אנחנו תכף נגלה למה. הוא מצליח לקרוא אותו לפני שהוא חוזר אל המלך, אוקיי? ובואו נראה מה, מה בעצם קורה בהמשך. שפ... שפן קורא אותו, והוא מגיע אל המלך. ויבוא שפן הסופר אל המלך, וישב את המלך דבר. מה דבר ראשון ששפן מדבר עליו? שפן לא אומר לו הוא מצא ספר. דבר ראשון שהוא מדבר עליו על השיפוצים. זה קודם כל, אוקיי? ויאמר שפן הסופר אל המלך, וישב את המלך דבר, ויאמר, התיחו עבדיך את הכסף הנמצא בבית? נוהו על יד עושי המלאכה המופקדים בית אדוני. ואז, אחרי שהוא מספר לו על השיפוצים, שהוא נתן את הכסף והכל בסדר, הוא אומר לו ככה בדרך אגב, אה, ספר ויגד שפן הסופר למלך לאמור, ספר, אוקיי, ספר נתן לי חלקיה הכהן, ויקראהו שפן לפני המלך. עכשיו, עד כאן אנחנו רואים ששפן כמה פעמים קרא את הספר? פעמיים, נכון? קרא אותו פעם אחת לעצמו ופעם אחרת הוא קורא אותו אל המלך שימו לב עכשיו לתגובה של המלך ויהי כשמוע המלך את דברי ספר התורה ויקרא את בגדיו איזה תגובה ספונטנית, נכון? אוקיי, המלך שמע משהו שגרם לו לקרוע את הבגדים שלו למה המלך קורע בגדים? מתי מלך קורע בגדים? מה בעצם, מה גורם לו לקרוע את הבגדים שלו? נכון, מה, מה, מה קרה שגרם לו לקרוע את הבגדים? <אח> צער, נכון? אבל זה בעקבות מה שהוא שומע ששפן קורא. שפן לא מספר לו איזשהו פירוש. שפן בסך הכל קורא מתוך הספר הזה. כשהוא גומר לקרוא את זה, המלך מביע Uh, את הצער מביע שוק גדול על מה שהוא שכתוב, מה שהוא כתוב. Uh, עכשיו, לפי התגובה שלו, האם הוא היה מודע למה שכתוב בספר התורה לפני זה? לא, נכון? זה מראה על חוסר מודעות מוחלט. עד הרגע הזה הוא מדבר איתו על שיפוצים, המלך מבסוט, בית המקדש משופץ, ואז כשהוא שומע את מה ששפן אומר לו, הוא בעצם מקבל שוק. מקבל שוק, אתם יודעים איך זה נקרא בעברית, אה? מי מכיר את זה? מה זה הדבר הזה פה? הטלפון. כן, הסימון, אתם בגיל שלכם הצעיר, אתם לא, זה מה שאני הייתי ילד, אז היו טלפונים ציבוריים, אוקיי? ואז מתוכם, לתוכם סליחה, היו שם הסימונים כדי להתקשר, זה הסימון, זה הצד האחד שלו, זה הצד השני, אתם יכולים לראות. פעם היו מחייגים ככה. <laughs> זה נשמע, זה נשמע כזה פרימיטיבי, אבל זה לא לפני הרבה שנים. אבל זה היה אקסימון. אהה, יפה מאוד. אבל יש, יש פתגם שאומר בעברית, מין ביטוי שאומר, ירד לו האסימון. מה זה אומר ירד לו האסימון? <פתאום, פתאום הוא הבין שהוא הוא בעצם הולך בדרך רעה מאוד. הוא מבין שהוא הוטעה. שהוא הולך, הוא, הוא הוטעה לחשוב שהוא הולך בדרך הנכונה. כאשר כל הזמן הזה הוא הולך בדרך הרעה והוא אפילו לא מודע לכך, לא מודע לכך. יאשיהו קורע את הבגדים שלו מצער אבל הוא לא מפסיק, הוא לא רק קורע את הבגדים שלו. הוא עכשיו ממשיך להגיב, תשימו לב להמשך התגובה שלו, 12 עד 13 באותו פרק מלכים ב' 22 ויצב המלך את חלקיה הכהן ואת אחיקם בן שפן ועכבור, הבטחתי לכם עוד מילה, עכבור, אוקיי, שפן, עכבור, מה זה עכבור? עכבר, אוקיי, עכבור במיחיה ואת שפן הסופר ואת עשיה עבד המלך לאמור, לכו דירשו את אדוני בעדי ובעד העם ובעד כל יהודה על דברי הספר הנמצא הזה, כי גדולה חמת אדוני אשר היא ניצתה בנו על אשר לא שמעו אבותינו את דברי הספר הזה לעשות ככל הכתוב עלינו. מה הוא אומר להם בעצם? במילים אחרות. מה היה כתוב בספר התורה? היה כתוב שם דברים שאבותינו, מה שהוא אומר על האבות שלו, לא שמעו ולא עשו את מה שכתוב בספר הזה, והוא החליט שאלוהים מאוד מאוד מאוד כועס. על מי? הוא אומר עליי. על המלך, הוא כועס עליי, על כל יהודה, על כל העם בעצם, בגלל שלא עשו מה שכתוב בספר. מה היה כתוב בספר התורה שמצא הכהן הגדול, שאבותיו של עם ישראל לא שמרו? זוכרים שמשה בא וסיפר לעם את כל הדברים והמשפטים? זה אנחנו כבר אמרנו. תשימו לב לחלק מהכתוב בספר התורה שנמצא בדיוק בפרקים האלה, שמצא הכהן הגדול. שמות פרק 20, 2 עד 5, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים. אתם יכולים לקרוא את ההמשך, המשך של הדיבר השני. זה אחד הדברים ששפן קרע באוזני המלך, שגרם לו לא לקרוע את הבגדים שלו. זה החלק של הדברים, עשרת הדיברות שנכתבו בספר הברית. תשימו לב, בחלק של המשפטים גם כתוב משהו על זה, אוקיי? החלק של הדברים נמצא בפרק 20, החלק של המשפטים נמצא בפרק 23, אוקיי? פסוקים 23-24. כתוב, כי ילך מלאכי לפניך, ואביאך אל האמורי, והחיטיב, הפריזי, והכנעני, האחיבי והאירוסי, והכחדתיו. אני אשמיד אותם, הוא אומר. פסוק כד לא תשתחווה לאלוהיהם ולא תעבדם ולא תעשה כמעשייהם כי הרס תהרסם ושבר תשבר מצבותיהם זה בעצם המילים שהמלך שומע כששפן קורא לו את מה שהוא מצא, את מה שהכוהן הגדול מצא Uh, אנחנו רואים בעצם שהמלך uh, מקבל אינפורמציה uh, שאתם הייתם אומרים, הלו, מה קרה? מה אתה, uh, לא ידעת שכתוב בעשרת הדיברות לא להשתחוות לפסל? הלו, לא קראת במשפטים של אלוהים שאסור לך לעבוד אלוהים אחרים? איפה היית? מסתבר שהוא באמת באמת לא ידע. התגובה הספונטנית של יושיהו מגלה לנו שהוא באמת לא ידע. מכל הלב שלו הוא רצה ללכת אחרי אלוהים, אבל הוא הוטעה. כתוב שמנשה הטעה, אתם שמתם לב בחלק שקראנו על מנשה, הוא הטעה את העם ללכת ולעבוד אלילים. הטעות הזאת עלתה כמובן לעם מאוד מאוד ביוקר, ועכשיו הם מגלים את זה. תשימו לב אה, אה, להמשך של הסיפור. ויעל המלך בית אדוני, הפעם הראשונה אה, שעכשיו אנחנו נקרא את ההימצאות של ספר הברית, ויעל המלך בית אדוני וכל איש יהודה וכל יושבי ירושלים איתו, והכוהנים והנביאים, וכל העם, מקטון ועד גדול, ויקרא באוזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בבית אדוני. דרך אגב, לא מזכיר לכם קצת, יש פה איזה צלצול של משהו מוכר? מה מזכיר לכם? בגלל שאתם שמעתם את השיעור הראשון, <אז> נכון, אתם שמים לב עכשיו שיושיהו רוצה לעשות בדיוק מה שמשה עשה. בול. הוא רוצה ללכת ממש מההתחלה ועד הסוף. הוא שם לב שבעצם כל עם ישראל היה נוכח. בזמן של, ח... של חתימת הברית. עכשיו יאשיהו רוצה להתחיל משהו שאנחנו נקרא לו חידוש הברית, אוקיי? חידוש החוזה. אתה הפרת את החוזה, עכשיו אנחנו נעשה חוזה חדש. אנחנו נעשה חוזה שהוא בעצם יהווה את החידוש של הברית בינינו, בין, בין העם לבין אלוהים. דרך אגב, זו הפעם הראשונה שהספר הברית נמצא בבית אדוני, פעם ראשונה שה... המושג ספר הברית אה, נזק, מוזכר אחרי שמות פרק 24. אין עוד במה, בתנ״ך אף מקום שמופיע המושג ספר הברית. אוקיי? מכך אנחנו רואים בוודאות שאין עליה אפילו עוררין שהספר הברית שמשה כתב זה אותו ספר הברית שכתוב אה, כאן. אה, ספר הברית הנמצא בבית אדוני. אה, הספר הברית הזה גרם אנחנו גילינו מה הוא גרם למלך, הוא גרם לו לקרוע את הבגדים שלו. אז בספר הברית, אנחנו, כמו שאנחנו ראינו, היה את המידע הזה, שגרם למלך לקרוע את הבגדים, הוא הבין שהוא הולך שולל להאמין, שהבעיה בעצם בבית המקדש הייתה שיפוצים לצבע ולקירות של בית המקדש, כאשר הוא מלא באלילים, אוקיי? זה, זה בעצם... אה, הוא הבין שהבעיה לא הייתה אלילים, אלא אה, הבעיה הייתה הצבע. אחרי שהוא שמע את מה שכתוב בספר הברית, ירד לו האסימון, והוא הבין שצבע ושיפוצים זאת לא הייתה הבעיה. הבעיה הייתה אה, בעיה, אה, אפשר להגיד לזה בעיה מהותית, בעיה יסודית, אה, שאפשר להגיד, לה, להכריז עליה כטעות אה, אה, פטאלית או איך אתם רוצים לקרוא לזה לעשות דבר כזה לשים אלילים בתוך בית המקדש ולצבוע את הקירות כאילו שהם כאילו שזה ישנה את העובדה הזאת אז אנחנו רואים שהוא ממשיך לעשות את מה שצריך והוא הולך וילך אל קיהו הכהן ואחיקם ואחבור ושפן אל מי הם הלכו? אל חולדה הנביאה המילה הזאת מי מכיר את המילה חולדה? זה האישה של האח בראש, אוקיי? זה גם, לא, זה גם לא אחד מהשמות שהם מאוד מחמיאים. אני לא יודע אם אני הייתי קורא לילדה שלי חולדה. אני מכירה. את מכירה את מישהו שקוראים לה <laughs> <Okay. laughs> ואז זאת הייתה, בעצם הייתה נביאה. גם עוד נביאה אחת שאנחנו מכירים מצוין, היה לה שם של דבורה, דבורה נכון? דבורה. Uh, בתנ״ך יש הרבה שמות של חיות, כמו נחש, חמור וכל השמות שהיו נותנים לאנשים בתקופה האלה. Uh, ותאמר אליהם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אמרו לאיש אשר שלח אתכם זה ליושיהו, כה אמר אדוני, הנני מביאי רעה אל המקום הזה ואל יושביו, את כל דברי הספר אשר קרה מלך יהודה, תחת אשר עזבוני. עכשיו אלוהים מאשר, נכון? אלוהים מאשר את הקריאה של הבגדים, הוא אומר, זה נכון, אתה באמת היית צריך, למה? עזבו אותי והתכתרו לאלוהים אחרים. מקתרים לאלוהים אחרים למען הכעיסני בכל מעשי ידיהם, ונצטע חמתי במקום הזה, ולא תכבה. אלוהים מאשר בעצם שיושיע צודק. הוא קרע את הבגדים שלו בגלל שהוא הבין שהם עובדי אלילים, ועל זה אלוהים רוצה להעניש אותם. ואל מלך יהודה שולח אתכם לדרוש את אדוני, כה תאמרו אליו, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, הדברים אשר שמעת, יען רך לבבך ותיכנע מפני אדוני בשומעך את, דיבר, את דיברתי, את אשר דיברתי על המקום הזה, ועל יושביו להיות לשמה ולקללה, ותקרע את בגדיך ותבכה לפניי, וגם אנוכי שמעתי נאום אדוני, לכן הנני אוספך לבותך, על אבותיך ונאספת על קברותיך בשלום. ולא תראה עיניך בכל הרעה אשר אני מביא על המקום הזה, וישיבו את המלך דבר. אלוהים ידע את הלב של יאשיהו או לא? הוא מכיר את הלב שלו מצוין. הוא יודע שיאשיהו בעצם לא רצה לעבוד אלילים בבית המקדש, אבל הוא היה שבוי במסורת. ואני עד היום רואה כל כך הרבה מסורות, שהן רחוקות כל כך כל כך ממה שאלוהים אומר, ואנשים עדיין מחזיקים בהם, למרות שכתוב בתורה בפירוש לא לעשות אותם. <מח> בכל זאת, למשל ללכת לקברות צדיקים, לדוגמה, שאסור לפנות אל המתים וכתוב שלא לפנות אליהם. למשל, אמונות בכל מיני חמסות, וכל מיני קמעות, וכל מיני דברים שאלוהים אמר, לא תעשו את הדברים האלה. כל הדברים האלה שהם נגד מה שאלוהים אומר, מסורות שאין להם דבר וחצי דבר עם התורה של אלוהים, אנשים בכל זאת מחזיקים במסורות האלה, למרות שהם יודעים שזה כתוב בתורה שאסור לעשות את זה. אז הדבר הטוב ביותר בעצם שאנחנו רואים פה, שאלוהים נותן ליהושיהו, נותן לו נחמה, אומר לו שאני בזמן שלך לא יביא את הרע, אבל מה שקרה יהיה על זה תוצאות ולא תוצאות טובות. המל... אלוהים ראה את התגובה של המלך לשמע הדברים הכתובים בספר הברית. בואו בוא נזכור את זה. וישלח המלך, תשימו לב שהמלך ממשיך לפעול, וישלח המלך ויאספו אליו, עוד פעם, את המילה קול, וישפו... <אח> כן. לא, לא, זה לא עשרים וארבע, עשרים ושלוש, זה היה עשרים ושתיים. אנחנו עוברים עכשיו לפרק עשרים ושלוש, מלכים ב' עשרים ושלוש, אחד עד שלוש. וישלח המלך ויאספו אליו כל זקני יהודה וירושלים, אוקיי? Okay? ויעל המלך בית אדוני וכל איש יהודה וכל יושבי ירושלים איתו, והכוהנים והנביאים וכל העם, למקטון ועד גדול. ויקרא באוזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בבית אדוני. ויעמוד המלך על העמוד ויכרות את הברית לפני אדוני, ללכת אחר אדוני ולשמור מצוותיו ואת עדותיו ואת חוקותיו בכל לב, בכל נפש להקים את דברי הברית הזאת הכתובים על הספר הזה. ויעמוד כל העם בברית. הנה זה הדבר האחרון שאנחנו קוראים פה. מה, מה אנחנו קוראים פה? כמו שהיה בפרק 24 לבריאות, כמו שהיה בפרק 24 בשמות, העם אמר כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע, נכון? וכאן אנחנו רואים שיש פה את אותו דבר, ויעמוד כל העם, כמה מהעם, כל העם עומד בברית והם מתחייבים. העם לא הכיר את הספר. היה צריך לעשות חידוש של הברית. לא יודע מי הסתיר, אבל זה כנראה היה לפני מנשה, תכף אנחנו נגלה שזה היה לפני בש... מנשה. אז העם בעצם מתחייב לשמור את דברי ספר הברית, ממש כמו שבני ישראל עשו במעמד החתימה ש... שהם היו לפני, למרגלות הר סיני. יאשיהו דאג, דאג להביא את כל העם, שכולם יעמדו בברית המחודשת עם אלוהים. עכשיו אתם רואים שהוא עושה את זה בדיוק כמו שמשה עשה. לאחר שהעם התחייב לעמוד בברית, עכשיו תשימו לב, יאשיהו הולך להכין את הבמה כמו שמשה עשה. כשהעם אמר אנחנו מוכנים, אחרי שמשה קרא בפניהם, העם אמר אנחנו מוכנים, משה התחיל להכין את הבמה לקראת חתימת על הטקס, אוקיי? אבל לפני שהוא מכיר, לפני שהוא חותם על החוזה, תשימו לב מה הוא עושה. הוא יוצא לטהר את בית המקדש ואת כל הארץ מאלילים. אנחנו קוראים בפסוק 4, ויצב המלך את חלקיהו הכהן הגדול ואת כהני המשנה ואת שומרי הסף להוציא מהיכל אדוני. וואו, וואו, פתאום עכשיו ירד להם האסימון, עכשיו. להוציא מהיכל אדוני את כל הכלים העשויים לבעל ולעשרה ולכל צבא השמיים וישרפם מחוץ לירושלים בשדמות קדרון ונשא את עפרם בית אל. עכשיו אני לא אקרא את כל הפסוקים אבל אם אתם תקראו מפסוק 4 עד פסוק 20 אתם תראו את כל הפעולות שנקט יאשיהו כדי להחריט את כל האלילים מן הארץ עד האחרון בהם זאת הייתה הדרך שבה הוא הכין את הבמה לחתימה מחודשת על ספר הברית. ככה הוא מכין את הבמה. אי אפשר לחתום ברית עם אלוהים שיש אלילים בתוך בית המקדש. לפני שהוא חותם את הברית, אה, אה, הוא מכרית את כל האלילים. ואתם תשאלו את עצמכם, אתם ירדתם מהפסים? את, את יאשיהו ואת, ואת חלקיהו. האם אתם רק עכשיו הבנתם? רק עכשיו? הם יגידו כן, כי לפני זה לא היה לנו אינפורמציה, המסורת אמרה לנו שזה בסדר, הקירות לא היו צבועים יפה, הפסלים לא היו מבריקים מספיק, <laughs> זאת הייתה הבעיה, עכשיו אנחנו יודעים, עכשיו אחרי שקראנו את ספר הברית, עכשיו אנחנו יודעים שזה לא בסדר, ויושיהו מראה את זה, הוא בעצמו הולך וגורם ויוצר מצב שהאלילים במובן מוכחדים מעל פני האדמה וזאת הייתה הדרך שהוא הכיל את הבמה לחידוש הברית. עכשיו מה שחסר, חסר משהו. מה שחסר עכשיו זה התחייבות חוזרת של העם וחתימה שלו בדם, אוקיי? חייבת להיות עכשיו חתימה בדם. תשימו לב לפסוק 21: ויצב המלך את כל העם לאמור עשו פסח לאדוני אלוהיכם, ככתוב על ספר הברית הזה. לא סתם תעשו את חג הפסח, תעשו את חג הפסח כמו שכתוב בספר הברית הזה. אנחנו לא יודעים כמה זמן לקח לו להוריד את האלילים מהארץ, אבל היה מתוכנן. עד חג הפסח אתם חייבים להשבית את כל האלילים מהארץ. למה חג הפסח? מה קורה בחג הפסח? איזה, מה, מה עושים בפסח? מה מקריבים? זה חידוש, אוקיי, למה חידוש? מה קרה בזמן הזה? בני ישראל יצאו ממצרים, נכון? יצאו והפכו להיות לעם, העם של אלוהים. זאת התחלה חדשה. ההתחלה החדשה של אה, הדרך ש, של אלוהים עם העם שלו. המלך יאשיהו מחליט על חג הפסח כזמן הראוי ביותר לחידוש הברית בין אלוהים לעם ישראל. אה, מה שמייחד, כמו שאמרנו, את החג, ש... העשה של הפסח שבדם שלו הקשר בינו לבין אלוהים מתחדש נכון? בזכות הדם של העשה הקשר בין אלוהים לאדם מתחדש החתימה של העם על ספר הברית הייתה בפסח זה היה הזמן שהם חתמו עוד פעם על ספר הברית ותשימו לב לעובדה מדהימה עכשיו עובדה מדהימה כי לא נעשה כפסח הזה ממתי? מימי השופטים? אם תעשו חשבון, מימי השופטים, זה לפני שמואל, אוקיי? מימי השופטים אנחנו מדברים פה על שמשון, על יפתח, על גדעון. עוד לפני שהיו מלכים, לא עשו פסח כזה. מה קרה? אנחנו היום לא נחקור בדיוק מה קרה, כי אז, uh, לא כתוב מה קרה לספר הזה, אבל מסתבר שאת הפסח כמו שיושיהו חגג לפי ספר הברית, לא חגגו אותו מזמן השופטים. מזמן השופטים לא חגגו את חג הפסח. אשר שפטו את ישראל בכל ימי מלכי ישראל ומלכי יהודה. לא עשו פסח כזה, פסח כזה על ספר הברית. עשו פסח לאדוני אלוהיכם, כתוב ספר הברית הזה, זה מה שאנחנו קוראים. כי אם בשמונה עשרה שנה למלך יאשיהו נעשה הפסח הזה לאדוני בירושלים. אנחנו רואים פה בשלושת הפסוקים האלה את המילה פסח, זה לא במקרה. המילה הזאת היא מעידה על החשיבות של החתימה בהקשר לחג הזה של חג הפסח, הקשר של הדם, אבל מסתבר ש... מאז, שחתמו, מאז שחגגו את הפסח בזמן השופטים, הם חגגו את זה כמו בספר הברית, נכון? בזמן השופטים הם חגגו את חג הפסח כמו שכתוב בספר הברית. ומאז זמן השופטים עד זמן יאשיהו, כל הזמן הזה, לא חגגו את הפסח כמו שצריך. חגגו אותו אבל לא כמו שכתוב בספר הברית. הפסח הזה היה שונה מכל שאר חגי הפסח בשנים הרבות הקודמות. הפסח הזה היה שונה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלות לפני סיום. שאלות, אחד, אם הייתה תורה אחרת בנוסף לכתוב בספר הברית, תורה שעוברת בעל פה, האם יאשיהו אמור היה לדעת שעבודת אלילים בבית המקדש אסורה? כן, נכון? כן. אם הייתה עוד תורה, בנוסף לתורה שכתובה בספר הברית, אם הייתה תורה אחרת, שעוברת בעל פה, האם הוא היה אמור לדעת? בטח. כי אפילו שהספר הלך לאיבוד ולא כתוב, אבל אנחנו יודעים שיש תורה אחרת שעוברת מפה לאוזן, אז רוצים להגיד לי שהתורה שבעל פה לא יודעת שאסור לשים אלילים בבית המקדש. האם זה הגיוני? שהתורה שבעל פה תמשיך להתקיים כשיש אלילים בבית המקדש? זה לא הגיוני לחלוטין? לחלוטין זה לא הגיוני שאנשים ימשיכו עם תורה, תורה מצוינת, תורה שבעל פה, עם אלילים בבית המקדש. מסתבר שהמקור אינפורמציה היחיד היה מה שכתוב, לא מה שמדובר. ואנחנו רואים שזה המקור היחיד. שאלה שנייה. אם הייתה תורה שבעל פה, האם עם ישראל לא היה אמור לדעת לחגוג את חג הפסח כהלכה? כפי שעשו זאת בזמן השופטים? אם הייתה תורה שבעל פה, האם, הם, האם הפסוק הזה שהם לא עשו את פסח כמו שצריך היה מתקיים? לא. הוא אומר, טוב, אז הלך הספר הכתוב, אבל תודה לאל שיש לנו תורה שבעל פה. אז אנחנו נעשה את פסח כמו שצריך. לפי ההלכה? אתם יודעים שלפי ההלכה? Uh, את יכולה לדעת איך לעשות את פסח עוד יותר טוב? לפי מה שהיום תקראי uh, ספר הלכות לפסח, אוקיי? תקראו את ספר ההלכות לפסח. אתם חושבים שזה ספר קטן? <laughs> לא. <laughs> לא, לא, לא. זה לא ספר קטן. Uh, אני רוצה להגיד לכם שבשביל המון משפחות בישראל, המון, ואני אומר לכם את זה ממקור ראשון, פסח באמת זה חג שהופך אותם לעבדים. עבדים וניקיון. נכון, נכון. במקום שעם ישראל יצא מעבדות לחירות, הוא נכנס בחירות לעבדות. אוקיי? וחג הפסח הפך להיות מזמן לחג של מתנות, לחג של ניקיון. ניקיון ומתנות. ואני רוצה להגיד לכם, ואתם אולי לא תאמינו לי, אבל אני מכיר מישהי שעובדת בניקיון, שהיא עובדת מהבוקר עד עשר בלילה, אני לא יודע איזה מין אנשים מנקים את הבית בשעה עשר בלילה. אבל אני מדבר על שפיכות של מים ועל ניקיונות במקומות שאתם אפילו לא הייתם מתארים לעצמכם שצריך לנקות. כשהבית הופך להיות מורוזיאון, האם זה בדיוק מה שאלוהים מתכוון שלא יהיה לנו חמץ בבית? האם הוא רוצה שאנחנו נהיה עבדים למשקוף? לחלון? לתריס? זה, לא, זה טוב לגור בבית נקי, אבל ההיסטריה שסובבת סביב הניקיונות של פסח מסיטה אותנו מן המטרה. זאת לא הייתה המטרה של אלוהים. המטרה של אלוהים הייתה להראות לנו את הקשר בין חג הפסח ליציאת מצרים ולבחירה שאנחנו צריכים לעשות בחיים. בין החמץ לחטא, החטא שנמצא בנו, החמץ שנמצא בנו, החמץ שנמצא במשפחות שלנו. האם אלוהים דיבר על, על ניקיונות של אקונומיקה ודברים האלה בבתים? אני לא אומר שזה דבר לא נכון, אבל אני טוען לפי מה שאני מבין, שהתורה שבעל פה היא לא נותנת את החופש שאלוהים רוצה לתת. במקום לתת את החירות, היא מכניסה אותנו לעבדות. והעבדות למשהו שהוא אינו תורם לחלוטין לכוח הרוחני שאלוהים רוצה לתת לנו בחיים שלנו. זה לא מסורת? מה? זה גם מסורת, בטח שזה, זה סופר מסורת. הניקיון היום זה מסורת. אז אנחנו קבענו פה שתי שאלות, אמנם זה לא היחידות, אבל הן מהותיות לשיעור שלנו היום. <אח> הם היו אמורים לדעת שעבודת אלילים בבית המקדש אסורה, אם הייתה תורה שבעל פה. הם היו אמורים לדעת איך לחגוג את חג הפסח, אם הייתה תורה שבעל פה. העובדה היא שיהושיהו לא ידע שעבודת אלילים בבית המקדש אסורה, לכן הוא קרא את הבגדים שלו. העובדה היא שהם לא חגגו את חג הפסח כמו שצריך מימי השופטים כי לא היה להם מקור מידע אחר. אבל איפה היה תורת גדל? <תרגל> לא הייתה, <תרגל> לפי מה שאנחנו מגיעים למסקנה, לא היה עוד מקור אחר של אינפורמציה חוץ מהדברים שהיו כתובים בספר הברית. זה היה מקור האינפורמציה היחיד למי שרצה לעשות את פסח כמו שצריך ולמי שרצה ללכת לבית המקדש נקי מאלילים רק מה שהיה כתוב בספר הברית אז זאת בעצם הנקודה של השיעור שלנו היום אלוהים ועם ישראל חתמו רק על ספר הברית הספר הלך לעיבוד בנקודה מסוימת בזמן ובעקבות זאת גם העם הלך לעיבוד מבחינה רוחנית, נכון או לא? הספר הלך לאיבוד, העם הלך לאיבוד. ושום תורה אחרת לא החזירה לעם הד... לדרך הנכונה. להפך, התורה האחרת היא בעצם הייתה תורת האלילות בתוך בית המקדש. זאת הייתה התורה האחרת. ספר הברית הלך לאיבוד, במקומו נכנס אלילים לבית המקדש. שמתם לב? זאת הייתה התורה האחרת. וחוץ מזה אה, אין... עוד אין לנו שום אה, אינדיקציה על אה, תורה שהיא בעצם עוברת בעל פה. בשיעור הבא, אחים ואחיות יקרים, אנחנו כבר נצלול לתוך העומק של התלמוד עצמו. אנחנו נלמד על התורה שבעל פה, על היחס של התורה בעל פה למה שכתוב בתורה בכתב. אנחנו נראה איך התורה שבעל פה מתייחסת למה שכתוב בספר הברית. אנחנו נראה אם יש הרמוניה ביניהם, אנחנו נראה בעצם אם התורה שבעל פה הולכת יד ביד עם התורה שאלוהים כתב בדברו, או שהיא סותרת את מה שכתוב בדבר אלוהים. אז אני לא הייתי ממליץ לכם, ל... ל... יש הפתעה גם בשיעור הבא, מי שיגיע יצפה לו הפתעה, שאף פעם הוא לא היה עם הפתעה כזאת, לא אף פעם לא קיבל הפתעה כזאת. אני רוצה לגרום לכם סקרנות, ולגרום לכם להגיע לכאן. <laughs> אתם תשנו, אתם תשנו, אבל זה משהו חשוב שאני באמת רוצה שתראו, השיעור הבא הוא מאוד חשוב, יום אחד שאתם תצטרכו לדבר עם ישראלים, אני מבטיח לכם שיהיה לכם מה להגיד להם, ואתם תוכלו גם לראות להם איפה זה נמצא. אז שיהיה לכולם ערב טוב מבורך, אנחנו נתפלל עכשיו, ונודה לאלוהים.